Sokoa e, izan da, lehen enpresen eta bat sartu dena Euskoan, zen Eusko proiektuarekin bat egiten baitzuen, bai bere ideologian, baita bere funtsionamenduan, ben hori bere ekaipatuko dezute. E, beraz, sokoa ia bat zen eta garrantzitsua da, horrelako enpresa bat berre honetagoetan langileekin Euskoan sartzea, horrek frogatzen baitu, ba, ez du zergaitik izan behar enpresa bat e, bortzaz, e, Hemen ekoizten eta bon hemen dute, baina salmenta kanpoan egiten dute, baina baita ere enpresa handiak sortu daitezkela euskoan. Hortan, eh, bon, pixkat adierazgarri, alde horratik eh, interesgarria zen eusko e, sokoa aurregotea eta gaur egun e, sokoa sartuzkero eh enpresa komitea sartzea oraino garrantzitsuagoa, zehor biharko edo erabiltzaileak sustatzen baititu. Eh 250 langile dira gaur sokoan eta enpresa komitearen komitea euskosarean sartuz lortu dugu ba, gaurko eguna kinkatzean erabaitu langile guztiak txandaka eusko proiektuaren berri eukitzea. Bilea informatiboak izan dira, hori indik irugarrena da, laugarrena hori da. Ez da, norako galderak egiten bituzten, e, dagoeneko alde zauretik ezagutzen zuten e, langile ijenek, edo... Bo izan zen informazio bate, langileengan gan enpresan bartan egindute informazioa, beraz langileak bazekiten ba, zertzen e, proiektua. Gero gehiago zen, eguneruko erabilpenean, e, mm -hmm. gantzagun, ba, barbarim autogia hor da hendu, e, Fedugia, edo zerbait ordeindu euro bat eta berroieta mar nola egiten dut, berroieta mar zentima horiekin edo olako galdera sinpleak xinpleak garrantzitsuak ere, zen Euskoaren erabilpena ba, behar dugu denek gurea egin ez baita gauza erretxa bebatzoki <laughs> guztunte biete hori, zer da monopolia ematen du, ba, ez da monopolia dirua da eta, eta guzti hau behar dugu gure bereabilpena erabil, errestueta eta, eta eta jakin Soko e, Sokoantegia Eukorren aldagune izaiteak ez da, ez dakar norai ere sistematikoki langilek nahita nahiez horrekin bat egin behar izatea ez? Ez. SSSS hori da proposamen bat egintzaileena langileer eta izan da izan da elkarlan bat eska enpresa komitea euskara eta zuzendaritza eta askoa enpresaren artean ba o, erabilpena eta, eta euskoaren urbil, euskoa hurbiltzeko langileer hori da gehien bat. gero gehiok beraiek zeitan duten beste kontu da, hori oro har ez dakigu ziten ba, norberak nahi naiduena egiten du eh, gero Uh -huh. Espero gaurko eguna izan dela eraginkorra alde hortatik uh -huh. eta ikusiko. Hondira. E, Behine lantegiak eta langileke ba urratsa ematen botelarik e, eredugarri izan beste lantegi batuentzako edo De espero dugu. <laughs> Momentuko sakigu, bai espero dugu zen hala lehenen lehen enpresa lehen komitea izan zen, ordua esan da sokoakoa, ordan bon, erakusten du enpresa aldutela edo edo zen egituraek aldela euskoarekin bategin, eztan uh -huh. ba, Euskoaren irizbidei erekin bat egiten baitute, hori zeur. Uh -huh. Baina bali mae dute, baina bueno. Eta da, da. e, jari dago kionez ere, ba, errikotxean hortxe e, da biltzate ere, ez da, ba, da bai dan, ehan nola egin e, hain zuzen ere, ba, euskoak ere, ba, errikotxearen baitan e, baliatu, durabila lehizateko, horreinketak, hmm, bai. e, bai. herritarrek egin beharrekoak eta bar. Bai hori... Da, urratxez berriak e, bai. garatzen ari dela. Eh? Arik ira, dure nola da, Olagarroa zabaltzen para euskal herri osoan. E, bai, horre endaia izan da, lehendabiziko herrikoetxea Euskoan sartu dena, horre ere berri oso ona izan da, eta horrek erakusten du, ba, Euskoak gazte da, baina, eta ibilbide luzea badu oraindik, baina ibilbide horretan, horratxe ba, garrantzitsuak eta entesgarriak gaur egunen gaur egunen. A mi esker. <laughs> Eusketaz.